30. Istoria culturii și civilizației șase roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum Editura Vestala Pagina 284 Știința care se ocupa de cauzele schimbării și ale mișcării era ghilmele fizică, închid ghilmele sau știința naturii, în paranteză gâmic râmic punct, Egal, gilmele, natură, închid gilmele, închid paranteza. Natura în concepția lui Aristotel, dominantă în secolul 13 era de două feluri, activă, în paranteză ființele vii, închid paranteza, și pasivă. Mișcarea celei din tâi era generată de ghilimele sufletul, închid ghilimele ființelor vii. Mișcarea lucrurilor neînsuflețite era determinată sau depindea de condiții externe. În paranteza, modul în care se aplica această concepție la situații concrete se va vedea mai jos, închid paranteza. În privința metodei științifice, ideile noi, mai importante, erau cele asupra inducției, în paranteză a raționamentului, cu ajutorul căruia se trece de la fapte izolate la concepte generale, închid paranteza, a experimentului și a funcției care îi revenea matematicii în explicarea fenomenelor fizice, folosind demonstrația formală. Matematica, disciplina care până în secolul XIII avusese un caracter aproape exclusiv practic, capăta acum funcția teoretică de a demonstra... Ghilimele, recuperarea conceptului de știință demonstrativă în care un fapt se explică atunci când poate fi dedus dintr-un principiu formulat în precedență și având un caracter general precum și marile progrese ale tehnicii matematice obținute de cercetătorii occidental-creștini în decursul secolului al XIII-lea au fost principalele cuceriri intelectuale care au făcut posibilă știința epocii. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Problema metodologică ce îi preocupa pe erudiții timpului era deci aplicarea raționamentului inductiv, felul în care se poate ajunge de la particular la general, de la fapte la concepte, la primele principii sau la teoria generală de la care trebuia să pornească demonstrarea ori explicarea faptelor particulare. Studiind aceste probleme, gânditorii medievali au studiat relația logică dintre fapte și teorie sau între date și explicații, folosirea analizei inductive și experimentale pentru a descompune un fenomen complex în elementele sale esențiale, caracterul demonstrării adevărului sau falsității unei ipoteze, precum și natura cauzalității închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Metoda experimentală își găsea exemple la autorii arabi, la al-Kindi și al-Hazen pentru optică, la Al al Razi și Avicena pentru chimie, în timp ce medicii arabi, în primul rând Avicena, își aduseseră contribuția lor la teoria inducției. Exemplele erudiților arabi i-au stimulat pe gânditorii creștini, cu toate că știința arabilor nu ajunsese cu adevărat și pe deplin la stadiul de știință experimentală. Figură pagina 285 Reprezintă o poză Ptolemeu, sculptură în lemn, în paranteză George Sarlane, se scrie să y -R -L -I -N, N, închid paranteza, pe un scaun din corul domnului din Ulm, secolul XV. Încheiat figură. Robert Gross-Test și Roger Bacon. Noua teoria științei experimentale și-a avut primul strălucit exponent în Robert Gross Test, în paranteză 1175-1253, paranteza, episcop de Lincoln, profesor al Universității din Oxford și fondator al tradiției unei gândiri cu adevărat științifice, care a făcut gloria acestei universități. Vezi notă 1. Citesc notă 1. La Oxford, introducerea filozofiei antice, raționale, atât de diferită de tradiția neoplatonică, prin prisma căreia teologii abordau analiza dogmelor creștine, n-a întâmpinat o opoziție cum s-a întâmplat la Paris, în paranteză unde aristotelismul a fost introdus în programa de învățământ în urma cererii magiștrilor și studenților originari din Anglia. Închid paranteza, încheiat notă 1. În numeroasele sale lucrări științifice, vezi notă 2, gros test, unificând tradiția raționalistă a secolului al XII-lea, cu noua tendință de verificare a naturii fenomenelor prin procedeul experienței, a formulat o teorie sistematică a științei experimentale. Citesc Nătă 2. Despre lumină, despre curcubeu, despre culoare, despre mișcarea corporală și despre lumină, apoi de cometis, de natura de lineis angulis et figuris și altele. Încheiat nota 2 Inducția prin faptul că urmărea să descopere cauza pornind de la cunoașterea pe calea simțurilor a efectului a faptelor naturale particulare comporta descompunerea acestora în elementele sale constitutive precum și în stabilirea atât a asemănărilor cât și a diferențelor dintre ele prin procedeul analizei în paranteză rezolutio, închid paranteza Gilmele, în continuare, prin procedeul opus al sintezei în paranteză compozitio, închid paranteza, sistematizând din nou propozițiile în așa fel încât cele mai particulare să rezulte că derivă în mod deductiv din cele mai generale, el demonstra că raportul dintre general și particular era un raport de la cauză la efect. Închid gilmele, în paranteză, amare punct cât mare punct crombaie, închid paranteza. Totodată însă, Gilmele Grostest test afirma că în domeniul științei naturii nu este posibil să se ajungă la o definiție completă sau la o cunoaștere absolută certă a cauzei sau a formei din care derivă efectele, așa cum era posibil în schimb pentru obiectele abstracte ale geometriei de exemplu pentru triunghi, el subordona științele naturii științelor matematicii, vezi, notă 1, în sensul că matematica putea furniza rațiunea fenomenelor fizice observate, închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Citesc notă 1. În tratatul de natura locorum, el afirmă că, ghilimele, din regulile și din principiile și din datele fundamentale furnizate de geometrie, observatorul atent al lucrurilor din natură poate deduce cauza tuturor efectelor naturale, închid ghilimele, iar în de lineis, gros test afirmă, ghilimele, utilitatea de a considera liniile unghiurile și figurile este foarte mare, dat fiind că fără ele este cu neputință a înțelege filozofia naturală. Toate cauzele efectelor naturale trebuie, de fapt, să fie exprimate prin mijlocul liniilor, unghiurilor și figurilor, dat fiind că, altfel, nu s-ar putea avea cunoștință despre rațiunea acestor efecte. Închid ghilimele, încheiat note 1. În sale directe, în paranteză, asupra cometelor, a luminii concepută ca energie primordială și formă primară, a tuturor substanțelor, etc., închid paranteza, explicațiile pe care le dă sunt foarte vagi. Vezi notă 2. تيتاسك nota دوي جلي مالا. Ceva mai sigure par concepțiile sale referitoare la lentile, la refracție, în paranteză, unghiul de refracție este proporțional cu unghiul de incidență, închid paranteza, la culori, în paranteză, reducându-le la intensitatea luminii care, la rândul ei, depinde de transparența mediului de luminozitate și de concentrarea razelor, închid paranteza, și în fine la căldura solară pe care o pune în legătură în special cu mișcarea razelor, închid ghilimele, în paranteză, gâmăre punct de joan, închid paranteza. Vă mare punct infra și contribuțiile sale interesante în domeniile opticii și meteorologiei încheiat notă 2. Meritul deosebit și aproape exclusiv ca teoretician al noului sistem științific al lui Gross Test rămâne acela de a fi creat o școală, ghilimele, școala din Oxford, închid ghilimele, ilustrată de Roger Bacon. Programul de, ghilimele, matematizare a fizicii, închid ghilimele cu alte cuvinte a cunoașterii fenomenelor naturii, demonstrată cu ajutorul limbajului, abstract al matematicii, devine mai explicit la Roger Bacon. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Roger Bacon, în paranteză 1214-1292, închid paranteza, călugăr franciscan a studiat la Oxford cu gros test și 8 ani la Paris. Obligat, din motive nelămurite să renunțe în 1257 la învățământ, și-a continuat cercetările filozofice și științifice, bucurându-se de înalta protecție a papei Clement al VII-lea. După publicarea în paranteză în 1278, închid paranteza, a operei Speculum Astronomie, în care astrologia deține un loc important, a fost acuzat de confrații săi franciscani de magie și se pare întemnițat mai mulți ani. Încheiat notă 1 Precursor în teorie, nu și în practică, al metodei experimentale în sensul modern al cuvântului, în paranteză deși nu în măsura în care se dovedise a fi maestrul său, gros test, închid paranteza, Roger Bacon se definește singur ca om de știință prin astfel de aserțiuni semnificative. Ghilimele. Raționamentul nu dovedește nimic, totul depinde de experiență, închid ghilimele, sau, ghilimele, nu putem cunoaște nimic din lucrurile acestei lumi dacă nu stăpânim matematica, închid ghilimele, sau, iarăși, ghilimele, în ce privește cauzele eficiente și generalizatoare ale lucrurilor din această lume, nu se poate ști nimic fără virtutea geometriei, închid ghilimele. Sau, Gilmele că legile reflexiei și ale refracției sunt comune tuturor acțiunilor naturale, aceasta am demonstrat-o în tratatul despre geometrie, închid Gilmele și așa mai departe, afirmând chiar că el demonstrase formarea imaginii în ochi, Gilmele prin legile refracției, închid ghilimele. Dar ca cercetător efectiv direct și aplicat al fenomenelor și problemelor abordate, Roger Bacon își prezintă adeseori ideile într-un mod neclar, inconsecvent și chiar în contradicție unele cu altele. În concepția lui, chiar și biserica ar trebui să se servească spre a combate pe necredincioși de posibilitățile pe care le oferă știința experimentală. În entuziasmul încrederii pe care o acorda științei Bacon, imaginează chiar posibilitatea construirii de poduri suspendate, de corăbii fără vâsle, de mașini zburătoare, de automobile, de submarine. Dar ideile, intuițiile sau pur și simplu fanteziile lui nu sunt însoțite de cercetări originale experimentale. Lucrările lui științifice sunt numeroase și variate ca tematică. Una din primele, de computo naturali, se ocupă de precesia echinoxiilor și de reforma calendarului. Opera sa capitală, cu caracter enciclopedic, opus majus, urmată de opus minus și de opus tertium, adune toate cunoștințele timpului în materie de știință și de filozofie. A compus și tratatele despre oglinzi, perspectiva, specula matematice și altele. Îi se atribuie chiar, dar fără probe decisive, invenția telescopului și a microscopului, precum și cunoașterea camerei obscure. În lucrările sale, însă, Bacoun se mulțumește să se refere la experiențe făcute de alții, fără să recurgă el însuși la experiment. Nu are ori, cedează chiar în fața principiului autorității. Iar când se folosește de propria sa observație, nu dă dovadă de o perspicacitate deosebită. Cu toate acestea, când invocă experiența pentru a putea stabili o anumită concluzie, el îi pretinde cercetătorului observații pozitive, pe care le consideră de o importanță primordială, și care apoi trebuie să fie subordonate nu numai experienței, ci și raționamentului. Întrucât, spune Bacon, simpla acumulare de observații nu înseamnă știință adevărată. El recomandă determinarea cauzelor în paranteză, respingându-le categoric pe cele oculte închid paranteza. Metoda experimentală, prin urmare, se completează în concepția lui Roger Bacon cu metoda inductivă. Totodată, în paranteză și prin aceasta, el se apropie și mai mult pe lângă recursul la raționament în știința experimentală de concepția modernă despre știință. Închid paranteza, Roger Bacon subliniază rolul coordonator care le revine matematicienilor în studiul științelor, naturii și care îi dă posibilitatea cercetătorului de a demonstra ceea ce observația nu face decât să arate. O asemenea metodă se preta să fie aplicată în modul cel mai eficient în fizică și îndeosebd în ramurile acusticii și opticii, domenii pe care, într-adevăr, Roger Bacon, în paranteză influențată de sigur și de maestrul său Gross Test, închid paranteza, le-a investigat cu succes. Vezi notă 1. Citesc note 1. Ghilimele. Superioritatea opticii sale față de cea a lui Gross Test se explică înainte de toate prin aceea că el cunoaște lucrările lui Alhazen. El continuă să vadă în cristalin partea sensibilă a ochiului. El constată că și curcubeul nu se poate produce când soarele se află la mai multe de 42 de grade. Deasupra orizontului, el se raliază opiniei lui Albert Celmare, Mare, după care fenomenul are loc la nivelul picăturilor care acționează fiecare în parte ca o mică oglindă sferică. Însă greșește prin aceea că nu recurge așa cum a făcut gros test la refracție. Închid ghilmele în paranteză. G.B.J. Închid paranteza încheiat. Note 1. Dans Scotus și William Ockham Alți doi franciscani și-au înscris numele printre promotorii noului sistem științific inaugurat în secolul XIII de școala din Oxford, John Dans Scotus și William Ockham. Vezi notă 2. Citesc note 2. John Dance Scotus, în paranteză, 1275-1308, închid paranteza. A studiat la Oxford și la Paris, unde și-a câștigat o fermă notorietate. Reîntors în Anglia, a fost profesor la universitățile din Oxford și Cambridge, apoi la cea din Paris, luând apărarea papalității împotriva lui Philip cel Frumos, ordinul franciscan căruia îi aparținea la trimis pentru siguranță la Köln, unde a și profesat până la sfârșitul vieții. William Ockham, în paranteză circa 1284-1349, închid paranteza, a studiat și a profesat la Universitatea din Oxford, apoi la cea din Paris, supranumit fiind ghilimele Doctor Invincibilis, închid Gilmele. Acuzată de erezie și chemat la Avignon spre a se disculpa, a fost condamnat la închisoare pe viață. După patru ani reușind să fugă, a fost luat sub protecția împăratului Ludovic Bavarezul, care l-a susținut în polemica sa antiecleziastică, în urma căreia a și fost excomunicat din Ordinul Franciscan. Încheiat. Notă 2. Ocam fusese, se crede, lui Dans Scotus la Universitatea din Oxford, fără ca însă concepțiile lor să coincidă întru totul. În problema inducției Dans Scotus susține că între legile cauzale și generalizările empirice trebuie făcută o distinție netă. Certitudinea că există un raport cauzal că un fenomen este determinat de o cauză precisă este garantată de uniformitatea naturii. Chiar și cercetând un singur fapt din natură, cercetătorul poate fi sigur că aceleași cauze vor determina aceleași efecte. În schimb, Ocam afirma că, de-a lungul schimbării, o anumită substanță sau anumite cauze persistă tot timpul, dar nu credea că ar putea fi cunoscute conexiunile cauzale particulare, numai invocând principiul ghilimele uniformității naturii, închid ghilimele. Importanța lui Ocam în istoria științei constă în faptul de a-și fi bazat analiza inducției pe principiul ghilimele economiei, închid ghilimele sau a simplității procedurii de verificare a adevărului. Este ceea ce s-a numit ghilimele briciului Ocam, închid ghilimele, enunțat astfel. Ghilimele. Nu este necesar să afirmă o pluralitate fără ca acest lucru să fie necesar, închid ghilimele. De asemenea, pe principiul ghilimele cunoașterii intuitive, închid ghilimele, obținută prin percepția sensibilă a obiectelor. Ghilimele. Când un lucru sensibil a fost perceput, de simțuri și intelectul îl poate percepe, închid ghilimele În fine, pentru Ocam, nu cauzele finale, deci cele îndreptate spre un scop, reprezintă ceva real, ci numai cauzele apropiate sau imediate. Urmarea folosirii din ce în ce mai extinse a noilor metode de cercetare științifică, experimentul și abstracțiunea matematică a dus la o considerabilă dezvoltare a cunoașterii adecvate. Noile metode formulate în secolul 13, dar care vor fi folosite din plin și cu o stăpânire completă de către Galileo Galilei, care și le va reclama, vor duce la rezultatele excepționale atinse de gândirea științifică la începutul secolului al XVII-lea. Remisele au fost însă puse înainte cu patru secole, încât ghilimele originile științei moderne trebuie căutate cel puțin în secolul al XIII-lea, încât ghilimele în paranteză, a mare punct, câ mare punct, crombaie, încât, paranteza. Figură pagina 289. Reprezintă o poză. Everose, dintr-un mâmic punct al operelor sale. Biblioteca Malatestiana, Cesena. Încheiat figură. Cosmologia Problema dezbătută de anticea structurii și evoluției Universului, a elementelor care îl compun și a legilor generale care îl guvernează, a continuat să îi preocupe și pe oamenii evului mediu. În antichitate, Platon și astronomii secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, în paranteză, Calipos, Eudoxos, din Knidos, închid paranteza, stabiliseră că universul avea o formă sferică, se compunea din mai multe sfere concentrice, ultima fiind cea a stelelor fixe și că avea în centru pământul imobil. Primii autori creștini preiau aceste idei, dar numai parțial și numai în măsura în care ele nu contraziceau textul Bibliei. Lactantiu, în paranteză circa 250, circa 310, închid paranteza de pildă, nu poate accepta ideea sfericității pământului, neatestată de scriptură părinții bisericii și gânditorii creștini ai secolelor următoare sunt preocupați să explice în mod cât mai plauzibil și în termen de cauze raționale faptele narate în geneză. Cu ei, raționalismul grecilor antici, îi se adaugă ideea că natura este sacră și expresie simbolică a unor adevăruri spirituale. În încercările lor de a da un răspuns problemelor cosmologice, părinții bisericii din Occident, Ambrozie și Augustin, se referă mereu la omnipotența creatorului, contrapunând afirmațiilor anticilor ghilimele păgâni, închid ghilimele, adevărul unic și simplu al credinței. Semnificativă este în acest sens interpretarea dată versetului biblic, ghilimele, și a zis Dumnezeu să fie o tărie, în paranteză, întindere, cer, firmament, numic punct, numic punct, video Drimba, închid paranteza, în mijlocul apelor, care se despartă apele de ape, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Facerea 1 Roman 6 Încheiat notă 1 Tema, ghilimele apelor cerești, închid ghilimele, punct, cheie pentru delinierea structurii universului, potrivit textelor sacre, temă care contrazicea profund atât observația empirică sau bunul simț comun, cât și tradiția științifică. A fost mereu reluată și dezbătută de-a lungul evului mediu, de la Augustin, vezi notă 1, până la Toma din Achino, vezi notă 2, continuând apoi până târziu în epoca renașterii. Citesc notă 1 Augustin discută și alte probleme de cosmologie, astfel în legătură cu sfericitatea Pământului, chiar admițându-o nu înseamnă că antipozii a căror existență nu este confirmată de texte biblice, ar fi înălțați deasupra apei sau chiar dacă ar fi așa, nu urmează că acele ținuturi ar fi locuite și este absurd să admiți că oamenii de prin părțile noastre ar fi putut străbate imensul ocean pentru a ajunge acolo. Cu privire la planeta Saturn, ne-am putea aștepta ca aceasta să fie mai caldă decât Soarele, întrucât se mișcă pe o orbită mult mai mare, dar este menținută rece de ghilimele apele cerești, închid ghilimele, care ar putea să existe în stare de vapori. Închiat notă 1 Citesc notă 2 Înscrierile intitulate De Substantiis separatis, de principiis nature, de natura materie, de mixtione elementorum. Încheiat notă 2 de ce natură erau aceste ape? Ce funcție puteau avea? Existau ele cu adevărat sau era vorba doar de un sens alegoric? Modul în care s-a dat un răspuns acestor întrebări este caracteristic pentru structura mentală a evului mediu-timpuriu. Pentru Augustin, ghilimele apele cerești închid ghilimele existau cu adevărat din moment ce existența lor este atestată de autoritatea scripturii, care este mai presus de capacitatea de înțelegere a intelectului omenesc. Bătius, care și-a îndreptat atenția și observația directă spre mișcarea stelelor și spre fluxul sau refluxul mareilor, inspirată de Platon, transpune problema genezei Universului în termeni filozofici. Dumnezeu a creat lumea după o idee preexistentă din eternitate. În mintea sa i-a dat viață grație sufletului lumii, în paranteză, Sfântul Spirit, închid paranteza, dispunând apoi sufletele și elementele, ghilimele, cu ajutorul numerelor, închid ghilimele. Scrie Biotius în Consolarea Filozofiei, gilmele. în realitate esența divină se caracterizează în așa fel că nici nu se risipește în elemente din afara ei, nici nu primește în ea elemente străine, ci imprimă universului mișcarea circulară, în timp ce ea însăși rămâne nemișcată. închid ghilimele. Mult mai original decât predecesorii săi, Scotus Eriugena îmbină învățătura creștină cu filozofia neoplatonică. Natura și capacitățile sale creative reprezintă și explică progresiva degradare a substanței spirituale, în paranteză care este Dumnezeu, închid paranteza, dând astfel naștere materiei, multiplicității și diversității lucrurilor. Ghilimele. cuvintele scripturii pot fi citite în mai multe feluri, închid ghilimele, spune Eriugena. Ca urmare, referindu-se la ghilimele apele cerești, închid ghilimele, ghilimele apele de jos, închid ghilimele, specificate în Biblie, semnifică părțile inferioare ale lumii, în paranteză, apa fiind, cum susțineau și anticii greci, la originea vieții, închid paranteza, ghilimele apele de sus, închid ghilimele, cauzele spirituale, iar ceea cele ghilimele desparte, închid ghilimele, în paranteză, firmamentul, închid paranteza, natura celor patru elemente, natură ce permite comunicarea acestora fără a participa direct la ele. Astfel, Eriugena abandonează vechile tradiții exegetice de autoritate, acordând de rațiunii prioritate în domeniul cercetării. Gândirea cosmologică a secolului al XII-lea unu 1, se definește printr-o netă accentuare a spiritului critic. Citesc note 1. Trecem peste cosmologia lui Beda, care nu face în de natura rerum decât să retransmită date ale antichității. Universul închide în sine cele patru elemente, ca într-o sferă, stelele primesc lumina de la soare, se mișcă odată cu cerul totdeauna spre dreapta, în timp ce planetele au o mișcare contrară, etc. încheiat, notă 1. Modelul antic al viziunii unui cosmos format din două sfere concentrice, în paranteză cea a Universului și cea a Pământului, închid paranteza, compuse din patru elemente, rămâne încă Platon din Timaios, iar gânditorii acestui secol continuă să insiste asupra acelorași probleme, elementele Universului, sufletul lumii, apele supracerești, stelele și planetele. Noul spirit critic se afirmă însă odată cu Abelard, care, comentând cele șase zile ale creațiunii, manifestă în mod clar nevoia unei explicații filozofice în termeni științifici a naturii. Gilmele, Sufletul lumii, închid ghilimele, are pentru Abelard caracteristici pur materiale. Este o putere, în paranteză vis, închid paranteza, plasată de Dumnezeu în natură, dar dotată cu o capacitate operativă proprie. Iar cât despre ghilimele apele cerești, închid ghilimele, se exprimă sceptic filozoful este greu să-ți dai. Seama de natura, de rostul și utilitatea lor, chiar dacă Biblia ne asigură că ele există, probabil susține Abelard, Gilmele că este vorba de ape înghețate așezate deasupra firmamentului pentru a tempera căldura produsă de mișcarea stelelor, închid Gilmele. Așadar, nu mai este nevoie spre a găsi o explicație să recurgi la ghilimele, omnipotența divină, închid ghilimele, din moment ce omul are la dispoziție instrumentele sale proprii pentru a-și explica și interpreta afirmațiile scripturii, adică rațiunea și cunoașterea naturii elementelor. Bun cunoscător, traducător și popularizator al științei arabe, Abelard din Bath, Susține că cele patru elemente au proprietatea de a se combina, dând astfel naștere lucrurilor, deci elementele, așa cum le cunoaștem, din experiența noastră directă, în realitate sunt niște compuși. Mai viguroasă este explicația strictă ghilimele naturală, închid ghilimele, pe care ghilom de Conce o dă realității fizice. Aceasta își are propriile ei legi. De aceea, el neagă posibilitatea existenței ghilimele apelor cerești, închit ghilimele, pentru că apa este mai grea decât aerul și pentru că, fiind situate în apropierea focului, ambele elemente s-ar distruge reciproc. Faptele din natură nu trebuie atribuite pur și simplu, ghilimele voinței divine închid ghilimele, și explicate dintr-o demonstrație rațională, posibilă și necesară. Însăși creația plantelor, a animalelor și a omului se datorește puterii generative a unuia din cele patru elemente, a focului care tuturor acestora le dă căldură și viață prin acțiunea sa combinată asupra celorlalte trei elemente și prin dinamica internă a lor și prin interacțiunea lor. Lumea, prin urmare, nu s-a născut din haos, ci din așezarea elementelor dintr-o organizare a lor, care este asemenea ordinei planetelor, compuse și ele din foc, opera unui ghilimele suflet al lumii, închid ghilimele. Ideea forței generatoare a focului o susține și Teodoric din Cartră, care acceptă și rolul determinant animator și ordonator al ghilimele sufletului lumii, închid ghilimele, în paranteză, pe care îl asimilează însă cu Sfântul Spirit, închid paranteza. Școlii din Cartr îi aparține și Bernard Silvestris, unul din marii platonicieni ai epocii. Acesta dă explicației genezei universului o formă poetică. Elementele asociate cu inteligența supremă, în paranteză nu, închid paranteza, și cu sufletul lumii, în paranteză entelechia, închid paranteza, dau naștere cosmosului, cosmos în care planetele devin forțe active, capabile să determine soarta oamenilor și fenomenelor de pe.